أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختي نمبر چوبیز دنون ساكين أو تنوين سبق دنون ساكين أو تنوين سبق دا ديرا و الدمخ كي سرداري دو زبر دو زیر او دو پیش په تختې کې دا چې دو زیر تنوین تا تنوین زکوی چې د دې په آخر کې د نو ساکن پیدا کی ود دې رابت دو زبر دو زیر دو پیش سره په نو او تنوین کې اکثر غننه کیږي او کلا کلا پکې غننه کیږي ون په پوجي کې आवाज بوټللو توای د نون او د تنوین شپق قایدی دی اغدادی. نون ساکن او د تنوین شپق قایدی دی هغه نمبر 1 هر کله چې دنون ساکن مشدد نو پدې کې با په هر حالات کې غننه کی او دې ته غننه د زمانی ویل شي تمادل تر وړل د مخ کې دنون مشدد او می مشدد کې زال لخ بله تخته خدای دې سره د تعلق ساتینو مادي سره وړي هر کله چې نون ساکن مشدد وینو پدې کې با په هر حالت کې کی ونه کیږي او دغه ندي زماني وای لکه ان الذین انما توگنو اننی مننی ونو یمنو جنتا د ټول دا پنون مشدد کې با په هر حالات کې غنږ کی غنقی. او د دې جرادا دا اېزراイス دکیلې کومثال انما ن په نونو شدد کې با په حالات کې غنږ کی نون مشدد د په حالات کې په غنږ کی او دې ته غنږ دی زماني وای دا ولا نه قاعده وا دیمه هر کله چی دنون ساکن او تنوین نوروستو د غروپی حلقيون आयो حرف رش نو نون ساکن او تنوین د خپل مخرج نه بغیر د غنینا خاصه او ظاهر ادا کی لندا خبر ادا جهار کل چی دنون ساکن او تنوین نوروستو د مرید شپغو حروف نه یو حرف حر نو پدغه نون ساکن او تنوین کی به غنہ نکی او دا دی قنیم نکولو تا اظهاری حلقی وی یعنی دا مره حروب اغا سوی شپک حروب دی عین حا غین حا او دا مثال اغازی زکر کن مثال لکا من آمنا من آمد د نو ساکین و روستو گورا دیتا اظهاری حلقی ویلی شیده یعنی دا مره حروب ورتویلش او دماری قروف اغدا دي حمزا دی حمزاها عین حا و غیخا نیسالون من آمن عین ان آنیت جروف هار من عین و نارا خالدا دا دیر نیسالون دیر خاشعتم عاملت نارن حامیت والمنخنقت نارن خالدن فسیونغیزون الہن غیری اڈیر مثالو نے کھل لگا اجراء اغا پاکیز در زکا اجراء اغا ضروری در ضروری در پدینون ساکین کی با اے پدینون ساکین کی با غنن نکیگی زکا چی دنون ساکین نورستو دمرئی دشپگو حروبنا حمزارا غلی دا او دی غنین نکا تا اظہاری حلقی وائی اجراش داردی اجراش قیدا نمبر او قیدا نمبر دین هر کله چې دنون ساکین او د تنوین نو روستو ده حروف یرملون یو حرب پا بل کلیمه کی راش نو پا دغا حروف یرملون کی با ایدغام دی ایدغام بیا پا دو قسمانه ایدغام دیتوائی چه حرب ساکین لرا پا حرب متحرک او سو ایدغام ستوائی ایدغام کی خوست ستوائی یدغام دیتوی چې هر په ساکن لرا په هر په متحرک کې دا شي داخلول چې دوانه حرفونه یو حرب مشدد ادا شي بیا ادغام په دوه قسمونه ادغام بغیر د غنینه ادغام سره د غنینه ادغام بغیر د غنینه دیتوی هر کله چې د نون ساکن او تنوین نورستو د لرد حروفو نه یو حرب په بل کلمه کې راشي دغره نون ساکنه او تنوین ادغام با بغیر د غنینه کیږي او دیتا ادغامی تام ویلشي او د ادغام بلا غننه ورته هم ویلشي مثالونه الله يقول اجرا دل تبا دنون ساکن ادغام بغیر دغنين کی ودې ټولو مثالونو کې ودغه شادي اجراز ده الله يقول یوټکی اجرا کوم بیا د نور ټولو کې بیا تاسو کوی دل تبا دنون ساکن ادغام بغیر دغنين کیږي زکه چې دنون ساکن نوروز تو دلر د حروف لام په بلی کلمه کې راغلي ده او دیتہ سو منګوول چې دیتہ ادغام بلا غنورته وای او دارنګي ادغام بغیر د غنینه اغا ورته وای چې بغیر د غنینه غنہ ورسره نه ادغام دیم ادغام سره د غننینا دته وي هر کله چې غنون ساکنه او تنوین نوروستو د یمنو د حروفو د یمنو د حروفو نا یو حرب او بل کلمه کې راځ د دغنون ساکنه او تنوین ادغام با سره د غننین کی د دغنون ساکن او تنوین ادغام با سره د غننین کی مثالونه دیر زیات وزدار لنسالو نزي کړو نو دا تقریبا چې ادغام عام مطلق ادغام یذره ما قاعده وا پدره کی په دې درې ما بیا دوا تقریبا درې قایده یو ادغام تام بیا ادغام پر غیر دونینه او ادغام سره دونینه نو دا درې فَمَنْ يَعْمَلْ حِسَابًا يَسِيرًا جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا مِنْ وَلِيِّنْ مِنْ وَرَائِهِمْ جَزَاءً وِفَاقًا قُرُودٌ وَهُمْ مِنْ مَالٍ مِنْ مَالٍ مِنْ مَائٍ خَيْرٌ مِنْهُ ان ابو لنا كثيرا غيرا نعمه شيء نكوري ثلتم من الاولين اتقل مثالني ودلت اجرازكم بما يعمل اجراء دلت بعد نون ساكن ادغام سرد غنين كيك زكن ساكن ورستو یم نو ده, ده حروفونه یا په ملي كريمه قراغلي دا بدل تبه ادغام معل ونا اه... او او ديت ادغامي ناقص واي قیدانم 1 4 هر کله چې لنون ساکن او تنوین نوروستو د يرملون ده, ده حروفونه یو حرب ور دا ې منګ چې د یارمون د خوروف ی حرف په بلکهلی م کرا شي وی و چې هر کله د نون سااک او تنین نه وروو د یارمون د خورووف ی حرف په وکلی م کرا شي چې پ وکلی م کرا شي نوه یا بله قاید ده د دغون سااک او غنبه اتغام او نهبه کېږي نکولو نه اظهار اظهارې مطلب وایي مخکې منلو چې هر کله د نو سااک او تنین ايدا نمبر دریمکی هر کله جنون ساکنه تنوین نورستو ته حروف يرملون یو حرف په بل کلمه کې راشي ودغه حروف يرملون با سشل ادغام ادغام بدر يرملون حروف يرملون کې به ادغام کیږي ادغام هغه موږ چې ادغام د ایتوی چې حرف ساکنه را په هرې مطابقې داسې داخلول چې دوانه حرفونه یو حرف وشد دداس وشو چه دا حروف یرمالوننا دا نون ساکینو تنوین نورستو حروف یرمالوننا یو حراب پای وکلی ما گراش وقای دا غصب درشو و دا غنون ساکینو تنوین ادغام او غنه بنه کیگی او دی غنه نکولو تا اظهار مطلقوائی او دا سلور مثالون دی پران دنیا دا نون ساکین نورستو یا یا بنیانون سوینوانون قینوانون دنیا اجراء دلتا بدنون ساکن ادغام او غنانه کیږي زکه جنون ساکن وروسته د یرمالون د حروفه نا یا پایو کریمه کې راغلی دا که په بلا کې راغلی نو, بیاخو بیاخو راغلی نو بیا خو به بیا خو هغه قاعده ده چې په بلا کې راغلی ادغام بیا په دوه لسمو ادغامې ناقص او ادغام بغیر د غنینه ادغامی تام نو دغن ساکینه او تنوین با بدلېږي ا دغن ساکینه نو په کلمه کې راغلي دا او دی غنن نکولو ته اظهار مطلق وای دا سلورمه قاعده قاعده نمبر 5 هر کله چې نون ساکینه او تنوین نوروستو هر به بارش مستبره هر به بارش نو دغن ساکینه او تنوین با بدلېږي پمیم ساکن سره او غنب پکیکی کیږي او دی غنې کولو تا غن د اقلاب وای مثال مم بحیرات قران کې ډیر مثالونه راځي انبیاء راجمم بالغیب اجراو اجراز دغه لگا مم بحیرات په دې نون ساکن کې با غنہ د اقلاب کیږي کی. زکه دې د نون ساکن او نو رشتو د حرف با راغلی دا او دی غننه تا غننه دی اقلاب وای اجرایل اس شو نو په قران کې چې سونه لاسه قائد راځي ان ساکین نوروستو حرب باراله نو دغه حرب باب په ميم و دې وړو کې ميم سربدلی پدې نو ساکین کې واو بدی کې با اقلاب کی ځکه چې ان ساکین نوروستو حرب بارا دا د دې تر قواله د دې تر او دی غننه تا غننه اقلاب وای قاعده نمبر 6 هر کله چې دنون ساکن او تنوین نوروستو د اخفاء د بینسله صورت را یو حرف راشید او نور ډیر دي نو پدغه نو ساکن او تنوین کیبا غننه دي اخفاء کیږي ونه دي اخفاء کی اخفاء غانی بیا پدرین اخفای حقيقي اخفای حلقي او اخفای دارنګ شفوي اظهار شفوي اخفای شفوي او دارنگی اخفای حقیقی دادری انو نون که با او تنوین که با گونه دا اخفا کی گیو دیتا اخفای حقیقی وائی ندلتا اخفای حقیقی اخفا پینزل شروب دادی تا سا جیم دال ذال زا سین شین صاد لادر تا زا فا قاف گاف وست دی مثالونا دیر زیاد دی وزا غویم او بیجرامو ودی باندزان کوکی دا بسنگ معلومو حلقی باو گروه حلقیش پا گروب لارل بیا یرملون حروبم لارل بیا دارنگی بام تی لارل نو باقی پینزل سرو پا دیشو پدی تری قوان دیبا دا معلومی جی او دا دیر زیاد تی دی ندا اول با کم تی صاحب کچی کم غروف علقی تیم درکا دارنگی ارمالونم تی درکا حربی بام تی درکا اقلاب والا نو باقی پینزل نسباتی شو او دا دیمی سالون آنت شجراتان تخروج اونس شحاب ساقیب آنجینا حبان جمع دیر زیادت می سالونی تی حط جمع من تبرين دق دق من ذهب باب ذا عذاب موسلا وترى زوجناكها ان سلام سلاما سلاما ان شاء سبعشدادا يا عذابا صعدا منهود عذابا زعفا من طيل شرابا طهورا ينذر قرى ظاهرة إن فررتم زعفا في النار ومن قال عذابا قريبا إن كنت واملكا کبیر د دې پنځل سروم بود دې ټول د هر یو حرف اغا مثال اغی ذکر وو دل تبا د نون ساکن او تنوین وو سو اخفای د بسنګ ادا کیږي نو اخفای حقيقي اغا ستوي وو دل تبا د نون او تنوین د خپل مخرج نه جبا لګلری پاتوي یا حروف چکلتا سو ادا کوي میانګورې می به تاڅئ ور کې لګه راوللی او د دا دالهپل مخرت نه دا لاجبه لګ لري پرتوي او دل ته به داون ساکن د دا خپل مخرت نهجربه لګهغ لري پرتوي او اواز به په خی شو کېغا پټږ یعنی پوزه کېغ به پټ اودون ساکن به د اظار او د یدام په من کې ادا کږ او دی ته اخ حې دا خود اظهاری اخفای حاقی تی یعنی اگا دا غو چی دا دا دی ادا او دارنگی دانون ساکن او تنوین با دخبل مخرج نیعنی جبا اگا لگلری پرتبیدائی طریقه او گودر جوخت بنی او دا نون ساکن با دا اظهارو دا ادغام پا منز بینز کی ادا کی لکا مثال ای آنتا اسی جراو کئی پا دی نون ساکن کې با غنه دا اخفای کی گی زکاتی د نو ساکن اورستو د اخفا د بینځل سرونو بنا تار راغره دا او دی اخفاتا اخفای حقیقي واي په دې طریقه